Ei välttämättä edes muista mitä silloin mitä silloin on, on, on tehty. ja jotkut menee väärälle vuosi mutta ei ei ei haittaa, ei haittaa mutta vuonna 2000 lähti tota no niin seuraava kappale liikenteessä lähtisikö tämä toist soimaan kokelas All Tosti oli, tulit Blackburnin yhtään ihmettelemään, miksi se pääst finaaliin. Paskorpi on Jopa se oli paska, alko tuli hyvä. Kiitoksia. Tutin, tunnen yhä varmemmin rakkausikuinen kohtalomme yhteinen, se unissuloinen kuin on. Niin kaunis, kaunis on taivas, kaunis, kaunis on maa. maa en loisteessa yö kuljetaan rannalle, kun Tämä, Tämän biisin jopa voi muistakin, kun on, on laulettu suomeksi, mutta suurin osa on laulettu englanniksi. Niistä, niitä, niitä ei oikeastaan erota toisestaan, vaan tietenkin tietenkin seuraava kappale ehkä, että voi tulla jollekin mieleen. jonka luonas saan, joka Se uni suloinen, kuin on, on. Niin kaunis on taivas, kaunis on maa, me tähtien Ja sitten jossain vaiheessa oli tällainenkin musiikki, niin sanottu suosittua. jupit kuvittelet olevansa henkistyneitä ja aavan eri. Vinkkinä työrahoharjoittelijalle, että tämmöistä voisi laittaa sen henkisyyspessuun. Tässä näitä, mutta multa kaatuu nyt ja noin viestitkin tänne näin. Tässä on pientä säätöä, mutta ei, ei, euroviisut ovat niin suuri tekninen ponnistus, että mikä ihme. Aha, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, tuli. Konnetta toimimaan ainakin toi sähköposti. Eiköhän tämä Uulina-alan pikkuhiljaa riittää. Lähtisikö toi seuraava? Mikä ihmet? Ei, tuossa piti lähteä terska. No! Mä oon tää se? Hei! Aha! tässä on? Lo... Kone väittää, että tota, niin tässä soi kappaleen. Tota... No niin, nyt joo, no tää poppi täällä, näin. no ei se mitään, ihan sama, mitkä tulee tulee jossain järjestyksessä, nämä kuitenkin, ei mitään merkitystä. Joota, Ari Mervi, Mervin toive, eli limmi, to go home. Niin tämä oli siis se, mikä oli toi siis, tota tota tota tota niin jälkeen, niin, niin sitten tuli Suomi tota Hyvin tota Tein mitä tänne tänne se kerran jo näytti mulle, mulle mistä mä saatoin helvettiin tämän kappanin, Kun Joo. osa näistä viisistä pitää soittaa koneelta, mitä minä koskaan aikaisemmin teen, niin eihän näitä, en mä jaksa näitä kokonaan kuitenkaan soittaa ja kuunnella. Tässä on siis Missä Miehet ratsastaa, kai löytyy myös öljyä, jolla rasvataan ylävartaloja. Se tuli muutaman kertaan, muutaman, nel neljä kertaa tuli tuossa. Katsotaan nyt, katsotaan nyt, nyt, nyt pikku, alkaa pikku hiljaa toimintaakin täällä näin. No he radiossa. Ja tuossa tuli, että on, onko se Hanna Pakarinen? Kyllä se välitettävästi oli leave on alone, I go home, kyllä kyllä. Toivottavasti ei ole tekninen mikä turikoneessa hirvetään, jos arin tukka tukkaa lakkaa hulmuamasta. Kyllä näin on. Tenkradua niska ja hirkäsi liekeissä, mutta paskalista auttaa. Kiitti, ole hyvä kiikkenä, kuka oletkaan. Mitäkään hervettiä sommessa on ajateltu, kun näitä biisiä on viisoon he niin. Ne vitkaan on ne on täysin mitä sanomattomia ja mitkä laulu täällä Suomessa on ihan kauheita. Että kiitti vaan vitusti! Ei, hey ja Hector, Hector, eikö Hector, Hector, Hector, Hector, re, re, re, re, re, re, re, re, re, re, re, re, re, re, re, re, re, re, re, re, Joo, laitetaan sitä alusta. Ka kaikki varmaan muistaa, varmaa muistaa, mikä sitä nyt olikaa nimeltänsä Nina Orström. ja Lilpit. Sitä tuli, tuli tosi vähän kyllä tuossa, otetaan nyt vähän, vähän pidempään. A Tuossa oli tää piristää, kiitos terkui kyyninen heidi. No niin, kyyninen kyyninen kyyninen kyyninen kyyninen. Älä ole kyykykykykykykykykys kyyninen. Miksi tuo laula tuolle? Sankareita, mitä onkaan? Pelkureita! kää, hiehkää! Se on vähän -väh niinku toiminta-alikalauleaa. Tämä on, tää on kyllä niin mitä sanotan kappaleen. En, en muista ikinä kyllä kuuleeni. Vaikka tämä olisi 20 kertaa, niin varmaan vielä vähemmän muistaisin, että tämmöinenkin kappalo joskus joku tehnyt, ja tää on joskus kuultu. Ei, okay. no joo. Boring, boring, boring, boring. Kyllä. Joskus, äh, kaks, oliko tämä 2001, ta, ta, ta, Suomessa keksittiin, että 9 luku on keksitty ja lä lä lä lähdettiin Euroviisun valdosta, people, niitä piti! taas niin mielenkiintoinen kerto se, kulla Tällaista kertsia ei ole tehty ikinä koskaan, missä aika varsinkaan Euroviisui. Tässä Jonas Martikanella laitoi laittoi keneen lähetystä viestiä, että muistan kun lehdissä ihmeteltiin, että miksi Valdos Peoplein 15 vuotta ajasta sysipaska myötä häpeä renkutus jäi viimeiseksi. Ehdottomasti tämän vuosituhannen kehnoi suomalainen. Tämä nyt ehkästä johtaa. Tuo oli hienosti perustettu. 15 vuotta ajasta jälleen ollut sysipaska myötä renkutus. Joo, Jonas. Pati hump, pati hump, I a Little bit riitti tuli tossa noin. Marabolsi, ai niin sitä se tässä ei paska ipaa. oli vuonna 2009. 2009, voi helvetti! Eikö tuossa lukee 2008? Joo, joo, mä, mä, mä katselin, että mä oisin soitan korjalta näitä tuorempia, kun mulla on tästä tämmönen Euro 5 kokoelma, mikä loppuu vuoteen 2005, mutta se ei ollutkaan siltä levyltä, vaan tältä koneelta juu aivan oikein, ei ollut 2008, niistä piti. Se on tässä, yksi tosi paska Eurovisio kappale millään muista mikä se nimi mutta kyllä se tiedät se on tosi paska kyllä tulee ihan, just, ihan kyllä tulee erottomasti Ja tosti tuli viirit varmaan 2009 valittavasti mutta tos kyllä lukee että, että että että että 2008 Hetkaren, paskan marjet, siis tässä on siis tota eikö tosi tässä on sit joku tässä on virhe Joo, katsottiin, tuossa lukee 2008, siis missä ratsasta ratsasta 2008 ja sitten Valdos people lose control 2008. Tuskin siellä kahta edustaa oli, koska 2009 ei ollut ollenkaan. No niin korjaus, tämä oli oikeassa 2009, Wikipedia ja Wikipedian euroviisun sivut olivat väärässä. Hyi, hyi, Baskisimme on paremmin oikeassa, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä. hyvä. Ystävien seurassa. Radio Helsinki. G-Live-lävissä tällä viikolla monipuolista musiikkia livenä. Tiistaina Rajaton ja The Real Group, Level 11. Kaksi huippuluokan acapella kohtaavat ainutlaatuisessa konseptissa. Torstaina Jukka Eskola, Soul Trio. Suomiatsin huippuyhtiö juhlii uuden levynsä julkaisua. Perjantaina Mira Luoti, loistava popparilaulaja yhtiönsä Vai kerran. Lauantaina Sami Saari ja Jatspojat suosikki ja svengailee tuoreen bändinsä kanssa. Lauantai-iltana G-Live Lab Live. Puikoissa DJ Tuomas Kirkkopelto. Tarkemmat tiedot ja ohjelma osoitteesta glivelab.fi. Tervetuloa. kausi alkaa käydä kuumana ja meillä grilli käy vielä kuumempana. Torstaina 18. toukokuuta juhlitaan Boulevard Socialin viisivuotissynttäräitä. Grillistä nousee synttäressä, näkee iltapäivästä ilta myöhään saakka. Kohteella seikataan kaksin käsin, että tunnelma on kuin välimerellä auringonlaskun aikaan. Tsekkaa lisätietoa ja socialin Facebookista. Radio Helsingissä mennään sunnuntai-iltapäivisin musiikki edellä. Kotimaista musiikkia viimeisen sadan vuoden ajalta, genera piittaamatta. Musiikki edellä sunnuntai-iltapäivisin kahdesta neljään, toimittajana Mikko Matla. Musiikki sielun musiikki sielun Musiikki Kaipuun ja tuskan ristipaine, halu ja sen seuraukset. Garth Greenwellin tarina amerikkalaisen miesopettajan odysseijasta on aikamme hienoimpia homoromaaneja. Lue kaikki, mikä sinulle kuuluu ja vaikutu. Hanki kevään kiinnostavimmat lukunautinnot Suomalaisesta kirjakaupasta ja suomalainen.comista ja tule Helsinki Lit Festareille lauantaina 13 toukokuuta. Siellä on myös Garth Greenwell. Suomalainen kirjakauppa. You are among friends. Radio Helsinki. Lähteekö se automaattisesti? Lähteekö se että Pitäisi lähteä automaattisesti, mutta ei se nyt lähtenytkään. Lähteekö ne? No, soitetaan sitä kleviltä. You don't know how I, was when up, my was I lived a little life. I show the hurting inside. Huppati huppati juu. Tiu, ja, tiu että suurin piirtein kaikki vuonna 90–2017-luvulta, Mit, mitkä vaan mikä taas juurupuistavat olla VMP. Ja Paasi kysyn tätä, mutta tuleeko myös paskoja ja Suomi-versioita muiden maiden viisusta, eli siis Juna Turkuun? No, ei tule tänään kyllä, mennään ihan kyllä näin valitettavasti ihan omakohtaisilla suomi kokemuksilla. Ja Mika Korhanen laittoi tuossa noin, oikosta ei eilen tullut. Mika, siis Laura Vuotolaisen äriksitty juu on jäänyt ää, aika paskana ve, veisuna mieleen. Muistaakseni, että oli silloin, kun järsittiin virossa viisut. Ja oli jo voittaja, suosikki. No niinpä niin, no niinpä niin, no niinpä niin, niinpä niin. ,pa niin. Joo, enää, enää minut yritetään jaksaa kestää. Valdo, tuossa on, tuli, on, myös valdo on hyvä esimerkki siitä, kuinka jotkut ovat niin lahjakkaita, että kykenevät puhumaan saman aikaan kuin toiset tekevät musiikkia. Tällaisen musiikin suosittaa siltä, kuin täysin niin, ihmisen tarve löytää jotain mahdollisimman yksinkertaista jumputusta perseen keikutuksen säästykseksi. Parittelua, pari, parittelua edeltävän perseen heiluttelun taustamusa, kun perkkää persettä ei kertaa esittää, esitellä hiljaisuudessa. Hieno analyysi! Luen Wikipedistä näitä esiintyjä. Ei mitään muistikuvia näistä 2000-luvun reikotuksista. Teras betonia lukunottamatta ja be teras betonia kirjoitettu kovalla B-llä eikä B-llä. Hyvä. We fly, tick -tick Lähtisikö nyt se ku kuukkaris nyt sitten soimaan sieltä niin? Mitä minä laulan kun olen iloinen? Mitä laitan leaille maan päälle sävelteä? Jaa, sen kun tietäisi... Tuosta oli, Kertsissä kuulostaa, kun laura olisi pahempikin ummetus ja Laura Voitilainen mahtavaa, kaittavaa Voitilaana. Kyllä, Laura Voitilainen. Tai silloin se oli nimellä pelkkä Laura, kun se alkoi tehdä kansainvälistä uraa, niin ja te Voitilaan pois. Se menee hyvin. Timo Sonen voisi laittaa niin Se voisi laittaa kuin ihan minne tahansa meikäläisen puolesta. Toive Järjestelmä on tango Se on niin huono, että on hyvä. Ja partisi oskarin soimaan. Kyllä, kyllä, kyllä on tulossa... Rikastuu, mitä minä laulaan, kun olen on. Odotan niin olla sikä, että oli vetää vain elämää. Kovelin tästä, joo. Elikkä varmaan tuosta edellisestä ei senttää tästä kuitenkaan kuukuiskaan, että eivät ei välttämättä tarvitsi, niitä ikinä todettaisiko sinne kutsuta. Tämä on työnsä biisi. Umppa. No meikäläinen ei kyllä kylläkään, mutta tota sillanpäätö toivottiin. Tämä, tämä, tämä ehkä muistetaan. Lähinnä niistä maailman pienimmistä enkelisiivistä. Oli kertsa vielä silloin kalvissa muisto. Fantasy on Brieck-laittoon viestin jo ennen lähetyssä sillanpäin Jartsan Takes to Tango. Eka viisi, jonka itse muistan telkassa nähneen, niin ei, ei oikein kolostanut silloin 12-vuotiaan. Ei kyllä vieläkään. No, katsotaan nyt sitten. Hei! Tämä on Halleluja! Tänä muistatte, miten tämä on äh, ensimmäinen todennäköisesti näistä näin. Mutta Jonnin verran varmaan niitä vanhoja klassikoitakin soittaa sitten, kun ollaan käyty näin 2000-luvun sillä ensillään rivistä. Toivokaa joku muukin tuota Paradise Oscaria. Me ei ventaista tuossa Facebookissa näin lähetystä. Tsekataan. Ei. Ei sitkos. Ei etukäteen, <tos> mutta se riittää, että joku tänne toivoo. Vasta se lähtee. Ja sekin piti kulma voittaa. No niin, meni niin, hylätys. Hail oli vaan sielläkin. They dance, they Joo, eiköhän nyt. nyt. Tässä on kuva menossa. Peter is smart. He knows it's European country by heart. He not... tuli vielä jotain se norjalainen. No se norjalainen lähtee kohta soimaan, mutta voisiko tänne tulla se, se no, la, la, työharjoittelijat tänne näin? Täällä laitetaan la, laulava norjalainen sitä ennen ja siellä laulavat työharjoittelija. Param, param, param, param. Eli otetaan otota, yksi biisi tämän jälkeen vielä ja sitten tulee se, se tuota noini, meidän tuota noini, vahvistukset. Aina kun tänne tuli laulava työhärryttely, se ottaa jonkun to, to, laulamattoman työ, työntekijän mukaan. Sä, mä en, mä en, mistä tästä on kysymys, mutta ei suo pyydetty tänne laula, laulava vorsolainen. Joo, enempää? Joo, Tämä on se seuraava kappale, niin, niin, niin tämä niin, on, on sitä itseensä kyllä, että onko se... Tota, no, niin, vai, vai mikä tämä kappale niin onkaan? But they all turn their heads and walk. Singing in the night, there's a candle burning, little light full of ache and yearning. for the child who won't be returning. The Tästä kolmitä mieleku vai muisti kuva. Morning breaks with a Tell me So I'm miksi, miksi, miksi, miksi. me ollaan laitettu myös, tai tota, siis la laulava norjalaan ainakin siinä, niin eikä, eikä onnannut, ja sitten on, on, on yritetty ruotsin kielelläkin, panikin otteeseen muistakseni. Ja seuraavaksi, kun mä en oikein ymmärtää Pernilan nääriä ja mitä se oikein tarkoittaa, niin meidän laulotyöhön harjoittelija voisi nyt seuraavaksi olla laulama, jos joo, mitenkään onnistuu. Paljon sinun ruotsin numero oli koulussa? Äh, viisi. Viisi? Mullakin. Ai, tai oli myös neljä, mutta... Neljä, mutta vitosia. Okei, okay, no niin, joo. mä ajattelin, että sä oot varmaan oikea ihminen mulle kääntämään, niin sitten kun sä oot kuitenkin, on, sä oot tuorempi tapaus ruotsin tunnille istuneesta, niin kuunnellaan nyt, mitäs mieltä sä oot nyt tästä näin sitten... Käännäpä nyt sitten suomeksi tästä näin suoraan. Kun mä olin kaksi vuotta vaan. Nyt, nyt tässä on se si nyt ongelma, että, kato, että me ei kuulostaa ruotsiksi. Sun pitäisi sanoa se sitten sen jälkeen, kun se on siinä laulussa. Oh, Okei. Okay. Sama sun suttani. Samanlainen sininen paita. Otetaan seuraavalla. Antaa tulee Okei, joo. No se. Öm, ei, jotain ei nyt tehty. Lyktaluuta, no niin. Öö, Olin lähellä vettä ja sitten se on ihan sama, että onko se myös öö, savu. Ei. Okei, okay, voidaanko mennä tässä vähän Mä Voin sen verran kertoa, että se lunttaa tuosta et... <laughs> Niin, mutta siis paljastat sun sanat sinä edessä, että et näe. No nyt katsotaan, ihmiset voivat ihmetellä, että miten sä tiedät, mitä sieltä tulee, kun se, sitä ei kuule, kun se menee. No nyt yritetään suunnitelmaa. Öö, samanlaiset tytöt klöntissä. <lacht> Okei. Okay. Se! H hän sanoi ei. Okei, okay, otetaan seuraavaksi. Toi. Öö, yhdessä halusimme mennä ja oppia. Alla minnen vuore. Kaikki meidän ystävämme. Inget uutan Dick. E eikä taaskaan tehty sitä, mitä piti. Som en syö utan vatten. Lähellä vettä. Som en lykta utan ljus. Lähellä sumua. Et, et liv utan färger. Jatkettiin elämistä. Aha, det är inte du, to mä tiedän said all you so and if it talked to me would i understand Could he be? Is there a chance he feels the same about me? What kind of man He takes his dog out every day to the park What kind of man And then does a Samoin toi levy loppui tuosta G-Runningin noin, noin, jälkeen, niin Fantasy Dream, Ami Aspelun, tässä on tehnyt se, se, tota, niin, sen Euroviisussa sitten myös jälkeenpäin englanniksi. Aluksan niitä ei saanut, saanut esittää mulla kuin äidinkielellään, tai siis maan virallisella kielillä, niin Suomessa sai esittää ainoastaan su su su su suomeksi tai ruotsiksi. Su Mutta myös oli, saameksi, olisi, olisi onnistunut? Tuosta oli viesti, että parasitti Oskari. Yes, para, Oskari pääsi soimaan, niin mikä ihme, että nämä rengutukset kuulostaa vuodesta toiseen samalta. Niinpä näinpä, noinpä noin. Olen paradais Oscar. Uli Uli, Läsylässä Messun lässyn. pidää Voi vittu, Peter, please, lol. Joo, toi on Oscar saanut kaikista paskimmat reaktiot. Se on hyvä, se johtaa. Joko Maitsen jamma jamma meni. Ei venny! kun se ei, sitä ei ole tehty 2000-luvulla, mutta sitä on kyllä toivottu. Katsotaan, ehtiinkö tuon klassikkoputkeen? Ehtii kyllä. No voi käy, Ronning, uli, uli, uli. Kaikki nämä on joko uli, uli tai yhyhyytä tai hämärää määkiin sitä sunuissa terikset. Ei, I know, I don't. ei ihme, että jos oli muistikuvia, kun nämä esityjät eivät ole tehneet euroviis mitä mitään muuta Euroviis-tuhon turan. Joo, ou, oh, oh, oh, oh, ding dong. Se oli hienosti, se oli hienosti keksitty. Kyllä niistä pitää nää Närjag floppar, okei. Okay. Opetelkaa nyt sitä ruotsia, niin ei tarvi. Okei, okay, se oli hyvin, hyvin tota, ilmastu. Eihän tuossa mitään järkeä karmeen kuulosta Finski-Ruotsia, mitä ihmettä, niin harjoittelee kusettaa, tai sitten ar arvosanot ovat muuttuneet astikolla yhdestä viiteen, kun <lacht> niin hyvin meni, itse en ymmärtänyt mitään. Siis se, se eihän se esitti, että se olisi mukaan osannut, e ei, ei, se jopa sen verran mäkin ymmärrän, että noihän meni ihan päin helvettiä, tai ainakin osa siitä. Vai, en tiedä, no ihan sama. Joo, kyllä, kyllä. Kyl, tämän jälkeen enää, enää pari, pari jäljellä onneksi. Ja sitten vika 15 minuuttia meihin täyvetään vanhoja jo klassikoitaan. Antaa tuoda toiveita sinnekin suuntaan. Mutta kyllä se, kyl se Paradis Oksarin badan, badan badan taitaa toista, toista, toista olla. Joo, parasti Oskarin edelleenkin kanadettiin tuolla noin. Soitan nyt se Jamma Jamma Pave. Kyllä kyllä. Ding dong ding dong tuli viestiä. Tuliko kojoa vielä? Ehkä, ehkä. Löytyykö lädältä viisua? No ei toivottavasti. Niin, itse asiassa toi Krista, Seh! Osa list on ruotsin Euroopisu-karsin toinen, niin ei, ei päässyt jatkuu, kuinka se ollakaan! Helsingistä tuli Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812 ja itsenäisen Suomen pääkaupunki joulukuussa 1917. Tämä on Radio Helsinki. Elokuussa kukaan ei ole entisellään. Ainakaan Philip Teirin hauskan haikeassa tällä tavalla maailma loppuu romaanissa. Kesän aikana puntariin joutuvat hyvinvoivan ruotsalaisen perheen avioliitto ja arvot. Hanki kevään kiinnostavimmat lukunautinnot suomalaisesta kirjakaupasta ja suomalainen.comista. Ja tule Helsinki Litfestareille Savoiteatteriin lauantaina 13. toukokuuta. Siellä on myös Philip Teir. Suomalainen kirjakauppa. At Tallin, te kan tallit et tiit. Menat registreera sin trafi-saita ja går Kolla trafi.fi julkaisee 5. toukokuuta trumpetisti Jukka Eskolan uuden albumin Soul Trio. Jukka Yhtyöinen juhlistaa uutta levyä torstaina 11.5. G-Live-läpissä ja perjantaina 12.5. Espoon jolloin heidän vierakseen saapuu myös saksaponisti Jukka Perko. Tule tsekkaamaan tätä timattisesti svengaavaa trioa ja noudan levy lähimmästä levykaupasta. Radio Helsingin keväässä kostaset vänikkö Jännä äärellä. Lauantaisin, kello 18-20. Tämä on Radio Helsinki. Ai niin, täm, tätä, tätä pidettiin, kun tämä Softensin, koska, koska Softensin oli pari vuotta sitten, niin että Suomilla on tämmöisen Killers-tyyppisen <loppaan> poppoon sinne. Niin no, onpas, kylläpä silläkin taas pärjättiin. Hei, mutta tämä taisi olla joku kymmenestä tai yhdestoista, mutta siis niinpä niin, siitä huolimatta niinpä niin. Joo, tämä on kyllä niin apinoitua Killers ja Kollaajosa ja Nukun pommiin soimaan. Tuossa lukee, älä nuku siellä, niin nuku pommiin eh lähtee soimaan, mutta nukun ei. Ja Dadam uudestaan toivotaan, että kyllä teräspeton on Kyllä Dadam Diridam Diridam Diridam Diridam Diridam Diridam Diridam Diridam Diridam Diridam Diridam Sinä voisi lähettää Mazingin tai työeläkeuudistukseen. Työeläkeuudistus ehdottomasti, onnistuisi, mutta niiden pitää olla uusia biisiä. Näin ole, ei ole onnistuissa, paitsi tuossa lukee amazing. Se on amazing. ilman g -tä. Nolla kojo sleeptiin <lacht> Niin joo, kojohan on tehnyt sen englanniksi, mutta me ei voida sitä soittaa, kun se löytyy vain, että on tuota, YouTubesta. Ei ole Tämä soft oli toiseksi paras sijoitus suhteessa, osa, osanottajan määrän 37 maata ja, ja sijoitus 11. se oli 11, 11, 11, joo. Minusta ei ollut kymmen joukkojen suurempi tämmöinen 10-0. Ja se on koskaan aikaisemmin laulut, ooo! Otetaan tästä yksi, yksi, yksi, yksi klassikko tähän näin. Tätä, tätä toivottiin. On tässä huiluja. Täytä mittaan ormien sormien solteluun tässä on Janne Koski. Sanhan Singin Tove on niin tyhjempäinen renkutus kuin olla ja voi. Kuten myös Valdos People, Control, Joo, kohta lähtee Sanhan vielä soimaan. Mutta tätäkin toivottu. On siinä aamun On kevät, oli oli lähetetty silloin? Tämä on niin tarttuva kappale, on kyllä. Hiil, ilta, Kätkätin aine bye bye bei toivotan joo. Tässä oli jotain niin Facebook, oli tuli eilen, että kuuliko se tänä aavulla nyt tullut, että Loiron hullu huilumies vai mikä se nyt olikaan? Tiju toivoi, niinpä. Se oli pelkkä huilumies. Haista huilumies. Huilu. Tänään luonnon taulun alla. Joo, eiköhän tämä riitä, nyt riitä. Taikennä... Mutta nyt, nyt vihoviimeinen viimeinen 2000-luvun. Suomen edustaja lähtee soimaan kohta. Mä voin vaihtaa tuossa levyä, koska toi piti laittaa tuo loidi tuohon väliin, koska kaikki muut toiveet ja paskimmat löytyisivät tuota cd 2 tästä. Niin kohta siirtää klassikoiden pariin sitten siinä oikein kunnolla valitettavasti. Tai onneksi toivo, itse asiassa kun vertaa näihin mitään sanomattomuuksiin, mitä tässä on tullut. Samstorm, olisi, olisi hyvä 5 biisi kun sinä ei lauleta. No niin, se olisi vielä, kun sinä ei soitettaa. Sitten siis se on ihan täydellinen meikäläisen mielestä! On tässä hullu ja huilu, huilumies. Kun katsoo YouTubeista tämän veskuvedon, niin kyllä ne on kahden. Valkoinen diskopuku ja kaikki muu ja Uno puro virnistykset tuli viestiä. You, oh, oh, oh. Huilumies on sentään kivat trumpetit. sais instrument ver versiona, niin se toimii okei. Okay. Nuorisomusiikin ikiaikainen majakka Valdo täyttää tänä vuonna 50. <loppaa> 50 <loppaa> noustaan Wow! Hyvä Reijonen! Your tree. Joo, eipä tää sitten vaan jostain kumman syystä sitten Mutta hei, seuraava on toivottu jo etukäteen ennen lähetystä Facebookissa. ja lähetyksen aikainen, eiköhän? eiköhän. jamma jamma jamma Päästiin asiaan. Toi oli kyllä todella noita läpi tuossa tässä on sanova. Siis silloin vielä, kun pila olla Jamma jammatti! Ja sama soittaa. tulee selväksi myöskin, että oikein päin. Jamma jamma jamma jamma jamma jamma oh! Tämä musiikki tuntui ihan oikeesti jossain määrin jopa hyvältä verrattuna jo aikaisempiin. Tää on sitten aitoa skeidaa. Tässä on persoonallisuutta, vaikka se on ihan hirveetä, niin siitä huolimatta on jotain jonkinnäköistä. näköistä. on tuli vielä tuossa No niin, minä rumpi voi tulla laulaa se tänne näin. Tuosta tuli vielä, vuodessa voi unohtaa paljon, mutta myös tämän. Kyllä aikoinaan tehtiin parempia, kun niitä, niitä sentään muistaa. Jamma, jamma, jamma, jaa, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä. kyllä. Ne oli pieniä, eikä Soita Norma, Norman, Norman Jorma. <tos> <tos> Parasta ään mennessä. Tässä oli oleelliset euroviisutietoja. Vuonna 80-50-50 lähti ja toistaiseksi ainoa kerran Marokko sai 7 pistettä sijoittui toistu Tokaluokkalaisille. Hettonen sijoittui Tokaluokkalaisille. Voitti jumpoksi jääneen veskuloiripisteellä. No, Onneksi ei se sentään rielä. Noniin, mut hei! Tätä löytyy, tätä löytyy, tätä löytyy, tätä löytyy. Tottu taas tuosta noin... Jamma, yamma jamma, yamma. Hei, ei, ei, tätä, ei, tätä, tätä! No, lähtekö, antaa tulla nyt! Tässä siis mä katson, että totta kai tiedossa on, että mikä yhtye ja kappale, mutta mikä vuosi? Se oli 94! Vaan sain, ainoa, en sulle olekaan. No mistä tämä johtuu? Kerran viimeisen, suljen omen varoen, olet mulle historia. Huja, huja, huja, huja. Kysymys doda tulee onko on spessu ei ei tehde tuli viesti, piti sanomaan, että marokko jäi källin okei okay. no vähän itse. Hommat kanssa harjoittelee Käppiskin vielä kerran mukaan ohjelmaa. Mä haluaisin mennä sen kanssa naimisiin selvää. Mutta kohta tulee kohta, tulee, kohta tulee, kohta tulee, kohta tulee. Tähti ei tähti, ja niin kun ei Nyt ei se selvästi Hei, Mitä sitä helvettiä toikin käytännössä tarkoittaa Josta iso kertoi sitä tarvitsevaa, jotta maailman lapset ättiä Mutta tehty lisää. Ja 45. On tässä, siirta, tässä henkilö, joka tuota, on osannut pitää sanansa. Kirkka ryhtyi joskus sebi kirkaksi ilmoittamaan, että ei ikinä kyllä lähetä enää Euroviisuihin. Meni vuosi ja siellä se taas oltikin. Tässä tulee hyvä Euroviisu-informaatio, jos pitää paikkaansa. Katri Helenan, tule luo. Tehtiin sellaisiksi, ettei sinulla ole yhtään ää tai ö kirjaita. Ei auttanut. Elämän tunaan aina mennään mukaan Nolla kaksi. Mutta eipä se ole, kuulkaa myöskään seuraavassa kappaleessa, kappale nimessä yhtään ää ja ö kirjaita. Rikisorsas Pessua toivottiin, mutta ehkä tämä riittää sinulle pääksä aikaa. Tässä on teille yksi juttu, ehkä outo homma täällä. Okei! Okay. Okay. Ja jos se kaikille vielä tuttu, silti koko ajan päällä. Paskees! Okei! Okay. No niin rastaat, kun kundit Tätä pittiä pitää jo oma. Miksi se on Saudi, miksei se ole rumba? Tuosta okay. oli viesti tota, kirja tuli Euroviisussa yhdeksänneksi niin Ruotsin Digliu Digliu voitti silloin, varmaan se oli kirkastus noin. Ja, sanot, ja, ja kun mä pyysin laittamaan Suomen paskimpia näitä. 2000-luvun Euroviisun ehdo, tota, ehdokkaita, niin Tiu Korona laittoi, että digilu digilei. No se oli Suomen paskinen ehdokas kyllä ikinä. Mä en että se oli esistunut Suomea koskaan. Mikä se oli? Ruotsin ehdokas vuonna tota, niin, tota, niin, 1980 jotain muistakse. Niin? Laulavat mormonit, kohta tulta laulava työharjoittelija. Juu! Ja laulava työharjoittelija tulee esittämään tänne näin oman tota, niin, suosikkinokki Euroviisussa ihan justiinsa. down I'm okay. a okay. No meillä on tässä lähetystä. Meillä on nyt on valitettavasti nyt se tilanne se, että, että me meillä, no, nyt sitten, meillä on valitettavasti aikaa kyllä soittaa yksi kappale tähän vielä. Totta, totta, otetaan sitten tuossa seuraavana. Se oli nimittäin tuossa, se oli, oliko se nyt vuonna 80, toi Ra Ra Rick Duck, Ricky Sorsa ja Reggio Gei. Ja siis silloin hän piti laulaa suomeksi. Ja rekei, okei, okay. on, on, onko se sitten Savon tai vastaavaa? Ja bye bye baby, baby goodbye, sekin on sitten, se oli varmaan sitten Rauman murretta tai, tai vastaavaa. Mikäs olikaan laulavan työharjoittelija, oliko sulla, mikä se olikaan, eikö yes, ole samppa siihen, kuuluuko, kuuluuko? Kuuluu, kuuluu. kuuluu. kuuluu valitettavasti, kuuluu laulava työharjoittelija. laulava työharjoittelija, eh, nuoremman pol, polven edustajana ja ehkä vielä vanhemman kynerpäikin edustajana, niin, <laughs> niin mikä on sinun jo suosikki Euroviisusi? M tai sanopa sen ensi alkuun, mikä sinä mikä on sun ensimmäinen mielikuva Eurovista tai Suomen edustajasta on. Kerro mikä ja mikä oli ensimmäinen mielikuva? Ää, Lordi. Olori. Joo. Ihan oikeesti. No ei. ei! Mä jo ajattelin. Sovitaan, mennään tällä. mennään tällä! Elikkä meillä on täällä lapsityövoimaa paikan päällä. Hyvä, hyvä, hyvä. Hienoa. Mutta sun, sun, sun suosikkis on sitten siis mikä? Kojon nollapistettä saanut nukupommiin. Kerro, on, johtuuko se tästä legendaalista nollasta pisteestä vai onko, onko, löytyykö se? My, my, my, muitakin ansioita ansiota, totta kai niitä no. löytyy. Mutta koska piisi paskoja, pys on niin jumalattomasti. Mutta miksi juuri tämä? Koska tämä on kuitenkin tätä ja tämä on just se. Tämä on tämä. Tämä on siis se on siinä, se on nyt tässä, nimittäin se on tässä. Ö, ainut syy, miksi tämä on ydinkakka, koska se on hauskaa. <töntö> kakkis, kakkis, kakkislista, ydinkakkislista, juhu, no niin. Jos joku nakkaa ydinkakkaa, kohta tänne Eurooppaamme, niin mitä haastat, kun kaikki saa staa. Sieltä kasvoillemme sailla Jos, Jos joku viskaa pommin niskaan Niin sä tuskiin huomaatkaan Nuku tuuti, a a a tuuti Nuku tuuti, a-a-a-a, aa, aa, tuu, tuuti Nuku tuu, tuu, tuu, tuuti, a-a-a, Pommin Pommin Pommin pommin. Pommin. Pommin. Nuku, pommin, niin on helpompaa Nuku pomm No kommin se rauhoittaa uh, uh, uh, uh, liian, liian kauan haaveilin. nukuit alla taivaiden tukkaa rastat vaan käyneet otelemaan Nuku pommiin, niin on helpompaa. Nuku pomm, nuku pomm, nuku pommiin, se rauhoittaa pommiin. Joo, kyllä. Mä kiusaan, mä kiusaan, mä kiusaan vähän tänään. Joo. Et sä niin teoreisesti tätä kuitenkaan osata, voi osata. Mä ajattelin, että sä et ihan täysin osaa ulkoa tätä näin, mutta... Kun ei oo sanoja, ei oo sanoja tulee vaan lonkalla tänne vetelemään. Kyllä. Siis sanot menee, mutta tää tausta. Niin. Taustan mä tarviin. on. istuu, osa, osa istuu, istu, istuu neuvotteluun <tos> istu, puno Nukutuuti, Pamme aah, aah. Nuku, aa, aa, aa. nuku, nuku pommiin, pommi, pommi, pommi. pommi, pommi, niin on helpompaa. Nuku pom, nuku, pomm. nuku pommi, niin on hevitä Nuku pommi, niin on helpompaa. nu pommi, nuku pomm. Nuku, pomm. nuku pommi. viimeinen viesti hirveän hyviä harkkareita teille. Mm.